Jimmy Cartwright. Egy kecske kellede! Szávasz, Pistukám! Hogyan is te, Imrebe? Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Áj, ne is kérdez, Pistukám! Hát, hol így, hol úgy? Tudod, az én koromba már? Legyintett. De, mondjad már! tudsz -e eladó kecskét? A médek az magának, Imre, be? Kérdezte István, miközben rátámaszkodott az ásógyére. Hát, ott van a Rozi, nem? Jaj, pistugám, ne is mond! De ezek szerint még nem hallottad, hogy a rózi kimújt, mondta elcsukló hangon. Úgye. Az bélet vele, hogy kibúlt. Hát az úgy volt. hogy a minap kiengedtük ide az erdőbe a kert mögé. Hadd legele és szegkedvire. Kezded bele, Imrebe. Aztán jöttek ezek az okos tanút ámberek a tanástú. Hát a város házárú Imrebe házáró, szakította félbe István. – Nincs már tanács, vagy puszonöt éve. – Mindegy az, pistokám! Egy hülyeség! – mordult fel Imrebe. – Hát, de mondom a rozit! Szóval gyűjtek ezek az emberek, azt az egyik mutattam, hogy melyik fákat kőkivágni. Én meg közben a kert végítástam fő, onnan tudom. Na, aztán a másik ember, aki meg, ilyen brumpeffes fűrész volt. Motoros fűrész. Helyesbített volt. Na, egy hülyeség, Pistuka. Na, szóval a fűrészes megfogta a szerszámát, bálamint, hogy a fűrészit azt szépen sorba kivágta a megjelölt fákat. A rózi meg csak ott ugrafugrát ide-oda. Jába szóltam neki, hogy menjen arrébb, mert rád egy fa. No, azt rád te Dehogy több eze volt a rózinak annál. Hát mi lett vele? Belekötött a fűrészes Amberbe. A gondolom idegesítette a beregés. Az meg neki ment a fűrészre. A frászkorikát, az ipek fát vágott. A rozi neki ment Hátúró. No a fűrész beszorult a fába, de csak amíg az rá nem dőtt a fűrészesre. Hölgy! És meghalt! Aki? Hát a fűrészes. Szerencsére nem, csak a lába törte, de a rozit, azt megölött vinni a tálatorvoshoz eladatni. Ha de mi? Értetlenkedett Istvár? Azt mondták, hogy Meg. Emberi életeket Veszélyeztet. Ez botrány, Imreba. Ez az, Pistukám. Ez az. A szóval tudsz -e eladó Kecskét.